Mudah-mudahan kita istiqomah sampai anak cucu, insya Allah. Amin. Ya Robbil Alamin. Majid ta ma'akumun fi bait min buyutilah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Ramai kumpul di rumah Allah. Semayat. Yat seluna kita Allah. Kemudian membaca ayat-ayat. Dia tak ada kaji yang lain. Dikaji hanya ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, fatwa para ulama, pendapat dari para alim. Majetta makamun di baitul minal bukitilah berkumpul di rumah Allah. Yatuluna kitab Allah membaca ayat-ayat Allah. Wajatadara sunahu fi ma baynakum. Wajatadara sunahu fi ma baynakum. Lalu kemudian mengkaji isinya. Tak ada cerita lain. Tiada pembahasan lah kos, sia-sia, tak bermakna. Tiga yang dilakukan dibalas Allah dengan empat. Nazaat saya di Musa kina diturunkan Allah ketenangan ke dalam hati. Hasyiat biki mul rahmat, mereka dideputi oleh rahmat, kasih sayang Allah. Hafat biki mul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat rahmat. Wa daqarohum Allah fi mana indah, dibanggakan Allah Taala kepada para malaikat. Apa kata Allah kepada para malaikat? Hai malaikat, dulu ketika aku mau menciptakan manusia, kalian komplain. g は t e 言 b i t は何を a h a r は m を r うか、a sudah datang berzikir m e n g a g u、um、n g は a n aku オマーカーパラサン、イトデ a バン a ー、アラタアラカパラ a レイ a ウラ a グランギタタマスウィ a ディバンガー、イトディン a ャワー。アミン、ヤロポラアラビン。アカヤー、a マ l ミルカタアロジャーラブアンドマ、ロマジャーラミルカリリリン、ヤオラ、ジャ a Umar kalau minta itu banyak kenapa minta yang sedikit ケット、l リリリリラ a タシュー u n Sedikit yang bersyukur, kalilah mata tak karun, sedikit yang berzikir, sedikit yang mengingat, sedikit yang mengambil pelajaran. Wa kalilum minaibah dia syukur, sedikit ambaku itu yang pandai berterima kasih. Jadi kalau ada orang mengatakan kenapa sedikit sekali sekarang orang yang ingat kepada Allah, maka kamim fiatin kalilatin berapa banyak yang sedikit. Rabbat fiatan kesiratan mengalahkan yang banyak di izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Suhaan aku ta'ala. Sampai sampai kata Nabi saw. Ya ta'akkabunafikum malaikatum bilailiwa malaikatum binhar. Ayat Quran menyebutkan wa inna alaihum laa afizin bersama kamu ada malaikat. Namanya malaikat hafalah. Sifatnya dua. Kiraman katin. Kiraman m u l i a k a s i b i n Mencatat amal Lalu malaikat ini Tidak 24 jam Yata'aqabunafikum Malaikatun b i l a i l Ada malaikat Menjaga di waktu malam p a malaikatun Binnahar Ada malaikat Yang menjaga Di waktu siang Jadi malaikat itu Pakai s i p s i p a n juga Sip malam Sip siang Malaikat Yang menjaga Tadi malam Dengan yang Malaikat akan Menjaga Nanti siang Bertemunya Di solat subuh bersama kita dan mereka ikut solat su. Lalu kemudian ketika semua jamaah mengatakan wa alhamdulillahirobbilalamin semua jamaah menjawab amin. Apa kata Nabi? Siapa yang bertepatan aminnya dengan amin malaikat? Wafiralagumata kedamin zambi. Diampunkan Allah semua dosa-dosanya. Itulah kenapa ketika mengucapkan A-min Semuanya bersemangat Dan ucapan yang paling dibenci oleh setan Dibenci oleh Yahudi Dibenci oleh Nasrani Adalah ketika orang Islam mengatakan A-min Bapak yang tadi tak kuat mengatakan A-min, apa boleh buat? Tak bisa diulang Diulanglah besok subuh Kalau nyawa masih sampai Kalau tidak, maka penyesalan panjang A-min Tak pernah mengucapkan Amin, kabulkanlah Ya Allah. Lalu kemudian, La wahala munaafil anta matiwa subuhi. Andai hamba ku itu tahu pahala solat insya Allah di malam dan solat subuh berjamaah, tidak atau hamba hawan mereka akan datang walaupun merangkak, walaupun sakit, walaupun stroke, mereka akan datang hawan merangkak mereka akan datang ke masjid ini. Lalu kenapa orang tak datang merangka? Karena mereka tak tahu atau mereka belum tahu dan yang paling banyak tak mahu tahu. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala. Bagaimana dengan solat subuh ini? Rakat al Fajr, Khairum minat Dunia wa Mafiha. Dua rakat sebelum subuh tadi. Khairum minat Dunia wa Mafiha lebih baik daripada dunia dan seisi nya. Apa makna hadis ini? サダンケンソーラッソー a ニャ、サダン i ンコブリアッソーブニャサヤ、レビバイ、レリポデデュニア、デンセイシ i シャパヤンタッソーラ a ソ a ブデリ、ブラティスュラケヒランデュニア、デンセイシヤ。コングラッタ、ハタ、スラッタス・トリリオン。オランカヤ、ハタ、ス u ッタス・ジュタ、オランヤンソーラ u n i a w a ガン f ブリア l e b i ホイロ i k ナ a ド i p ウ d a フィハ、レビバイ、n リ e i s i n y ンセイシ p a i s a サン a イ。 Andai terlambat sampai ke masjid, pas imam sudah angkat takbiratul hijab. Allah subhanahu wa taala. Khabliyah subuh tetap tidak ditinggalkan. Kapan dilaksanakan? Habis solat subuh, tunggu terbit matahari, lewatkan 12 minit, solat sunat khabliyah subuh di qada, diganti. Tapi sekali sekali, jangan setiap subuh. Sekali sekali terlambat. Sampai ke masjid orang sudah solat subuh, lalu mahu solat solat khamriah tak boleh. Kalau sudah ikamat, kalau ikamat istsalat, khamat istsalat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَةِ Kalau iqamat sudah dikuhandangkan فَلَا صَلَةَ إِلَّا الْمَكْتُبَةُ Tidak ada solat sunan Kecuali solat fardu Tak bisa kita masuk、oh, Mengajar ketertinggalan qabliyah Tapi dilaksanakan setelah solat subuh Tapi kalau jamaahnya Faham Kalau jamaah faham Selesai solat subuh Lewat matahari terbit Duduk-duduk Ada yang solat sunan Solat apa dia itu? Mungkin dia solat khabliyah subuh, dia ganti karena tadi terlambat. Tapi kalau jamaahnya tak paham, begitu nampak orang solat, apa ini solat duha belum? Entahlah mungkin aliran baru ikut isis nampaknya. Suuzan, padahal dia sedang mengejar ketertinggalannya karena khabliyah subuh. Dia tinggalkan. Begitulah orang Islam mengawali hari ini dengan yang baik-baik. Lalu kemudian selesai solat kita pun berzikir dengan Allah Astaghfirullah Alaihi Wasalam. Astaghfirullah Alaihi Wasalam. Astaghfirullah Alaihi Wasalam. Man lazim al istighfar. Siapa yang banyak melazimkan memperbanyak. Istighfar tiga balasan yang diberikan Allah. Jazallahu laku mengkulih diken makraja. Setiap kesempitan hidupnya diberikan solusi jalan keluar. Wa mengkulih hamen faraja. Setiap kesusahan hatinya diberikan kelapangan. Waraza <tik> aku minhaytulayatasih diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hidup ni siapa yang tak punya masalah? Isteri baik, suami baik, anak masalah. baik, baik istri masalah, istri baik, anak baik, suami baik, tetangga masalah, tetangga baik, istri baik, suami baik, tempat kawan sekantor m a s a lu nampak s o l u s i diberikan solusi dengan apa? memperbanyak istighfar. Kesempitan, stres, depresi, tertekan. Apa obatnya? Penjamkan mata. Khusu Astaghfirullahalazim. Wa ma kaan Allahuliyu antibakum wa antafihim. Selama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersama kalian, maka azab tak akan turun. Sedangkan kita sekarang. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tak ada bersama kita. Kalau begitu azab akan turun. Ada dua sebab menyebabkan azab tak turun. Wa makan Allahumma anzibahum wa anta fihim. Azab tidak akan turun selama engkau berada bersama mereka, ya Muhammad. Satu lagi apa? Wa makan Allahumma anzibahum wa gumya stangfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka beristighfar. Melihat perbuatan masyarakat masyarakat masyarakat dosa dosa dosa sudah lama malaikat itu ingin menurunkan azab. Ya Allah, kutimpa kan azab ini. Jangan masih ada yang beristighfar. Ibu-ibu bukan ustazah, bukan orang terkenal, tapi lidahnya setiap subuh astaghfirullahalazim. pedestrianfunded す h ません。Allah, Allah, setelah itu kita mengucapkan kalimat yang ada di bawah singgah sana arash Allah la ilaha illallah wa ahlahu la sharika lah lahul bulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiiz wa huwa ala kulli syai'in qadir lima kalimat ditancapkan, ditanamkan ke tangkai jantung, ke tulang sum-sum masuk ke otak bahawa kita ini tidak ada apa-apanya Kalau engkau pejabat, engkau mulia, engkau ustad, engkau terhormat, la ilaha tidak ada apa-apanya, ilallah. Lagul mulku kerajaan, kekuasaan punya dia. Engkau dipuji-puji oleh, wallahu alhamdulillah, puji-pujian hanya milik dia. Engkau hidup hari ini, engkau dapat bergerak, engkau dapat bicara, yoi dia yang memberikan engkau hidup. Kalau dia mau, engkau sudah mati lama. Wa yumin, dia mematikan engkau. Wahuwa ala kulli shay'in qadir. Yang sakit, jangan putus asa. Kenapa? Yuhyi wa yumin. Yang sehat, jangan sombong. Kenapa? Wahuwa ala kulli shay'in qadir. Yang tak punya apa-apa, jangan depresi. Kenapa? Dia yang punya segalanya. Yang kaya raya jangan sombong. Kenapa? Itu titipan dia. Subuh belum matahari terbit sudah ditanamkan ke dalam hati orang Islam. La ilahe illallah wa ala shari' kalah. La kull mulku wallahu alhamdu yugi wa yumiz wa huwa ala kull shayin qadir. Setelah itu kita meminta kepada Dia yang Maha Keselamatan, tidak ada air, tidak ada cacat, tidak ada noda, tidak ada kotor, tidak ada kekurangan. Allahumma antas salam, Engkau yang Maha sempurna, Maha bersih, Maha suci, salam selamat daripada cacat dan air. Tapi kami yang banyak dosa ini minta wamingka salam, kami minta keselamatan dari Engkau. サラ a ンの声を聞いてみよう。サラメンの声を聞いて t よう。サラメン e l a m a t みよう。サラメンの声を聞いてみよう。サラメンの声を聞いてみよう。サラメンの声を聞いてみよう。 Masukkan kami ke dalam rumah yang tidak ada keributan, tidak ada perkelahian, tidak ada sumpah serapah, tidak ada cacimaki di dalamnya. Apa itu daras salam surga, jannah tunaim, dar rumah salam keselamatan. Wa ada qinna al jannah daras salam tabarak ta rabbanahu taalaheeta ya al jalali wal ikram. Setelah itu kita pun bertasbih. Subhanallah. Kata Nabi siapa yang membaca surah Allah tiga puluh tiga kali, Alhamdulillah tiga puluh tiga kali, Allahu Akbar tiga puluh tiga kali, pas jumlah hitungan jari satu dua tiga empat lima enam tujuh. 8ブラスナ11スナブラスナブラスナブラスナブラスナブラ2 2 32425 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3ラ a ナブラス a ブラスナブラス n ブラス o ブラスナブラスナブラ i ナブラスナブラスナブラスナ i ラ i ナブラスナブラスナブラスナブラスナブラ i ナブ i スナブラ n ナブラスナブラスナブラスナブ n スナブラスナブラス i ブラスナブラスナブラスナブラス a ブラスナブラスナ a ラスナブラスナブラス e ブラスナブ a ス a ブ a スナブラスナブ a ス a ブ a スナブラスナブラスナ Suhadanallah, suhadanallah, suhadanallah, suhadanallah. Tapi katanya Nabi tak pernah pakai tasbih. Nabi tidak menggunakan tasbih. Nabi cukup menghitung dengan tangan. Tapi Nabi tidak melarang sahabat yang menghitung dengan batu. Ada seorang perempuan dia tumpuk batu. puluh tiga e n a m puluh enam s e m b i l a n p u l u h sembilan tapi kalau sudah berzikir sampai seribu mana bisa pakai tangan asal lewat dari seratus error kacau hitungannya bagaimana sahabat nabi bisa menghitung sampai seribu Bukat kitab syiar ahl al nubala ditulis oleh Imam Azhahabi. Apakah tak Imam Azhahabi ketika bercerita tentang biografi Abu Hurairah radhiyallahu an? Abu Hurairah sebelum tidur malam berzikir seribu kali tasbih. Bagaimana cara menghitung seribu? Tak mungkin saya tak sanggup kalau hitung seribu sudah kacau ini hitungannya. Cara menghitung seribu disimpulnya alfu aqda seribu simpul tadi. Simpul seribu-simpul. Petit sampul. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Seribu-simpul tadi. Jadi kalau ada bapak ibu yang berzikir. Saya ni Pak Ustaz satu hari. Subhanallah seribu. Alhamdulillah seribu. Allah Akbar seribu. Salawat seribu. Istilfar seribu. Baik. Baik. Kenapa Abu Hurairah membuat seribu simpul alfuqodah seribu simpul sebelum tidur malam? Subhanallah tiga puluh tiga, Alhamdulillah tiga puluh tiga, Allah wakmar tiga puluh tiga. Ghufrallahu ma'atakan damain <tik> zambi diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Wa ingkana misla zabadil bahari meskipun banyaknya sebanyak buih di tepi lautan. Kita kebetulan tinggal di tepi laut Tanjung Pinang yang indah pantai impian nampak buih di tepi laut begitulah dosa kita sebanyak buih di tepi laut tapi ada lagi yang lebih hebat daripada itu ampunan Allah wa ingkana meskipun mislah zabidil bahari seperti buih yang ada di tengah lautan. アドルズクリスアドルアドルズキル、ライラーイラーイラーイラーイライライラララーラーイラーイラーイラーイライラーイラーラーイラーイラーイラーイラーイラーラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーライライラララーラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラー シューパーバニアラウジャ a ン、ラ s ラ a ララ、サヤ a ヤチュクカンパプルウ、サヤタリ、ヤナカロリブワニャバニャ、アビスワク a ウタ ah, saya maunya プルウ、アンカカスンフォーナー、サヤモニャスラトスポーサー、シーラカン、サヤモニャスリムポー silakan。 Yang paling banyak berapa Ya ayuhal lazina amanu Hayat orang-orang beriman Uzkurullah Sebutlah Allah Ingatlah Allah Muliakan Allah Zikran kasira Sebanyak-banyak zikir Tak ada batasan Ustad membatasi karena kebetulan kita ada tauseyah. Andai tidak, maka kita perbanyak zikir sebanyak banyaknya. Kemudian ditutup zikir itu dengan La ilaha illallah Muhammad rasulullah saw. Kalimat tuhaknya ada yang najiyyah, ada yang mutu, ada yang nubuas. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu kita nanti dibangkitkan di padang maszab. Dengan itu kita hidup, La ilaha illallah. Dan ketika kita mati nanti sakaratul maut. saat Israel mencabut nyawa kita, kita selalu meminta Allahumma jangan al akhirah kalaminah, jadikanlah ucapan terakhir kami endahtihai aja'linah. Ketika Israel mencabut nyawa kami, paulala ilaha illa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 ピカロディア・ブ e シナ・マンチューリ、ブルシナ・マンチューリ、ライラ・マソ・ソガ、マソ・ソガ、ディジャミン・ポスタディジャミン・ソマン・マソ・ヤカ・パン、シンガ・ウルュ・ナ・ラカ・ジャンナ、インティ・アディス・イトム・アタン、ソ・モア・ヤング・ウチャ・カ・ラ・イラ・イラ・ラ・マママド・ロス・ソガ、マソ・ソガ、アピカロディア・ブ・ドサ、ビチュ・チリア・ディ・バス・ウル Sedangkan kita berdoa, wakina aga benar, maka berdoa dipimpin oleh imam. Laya jutami emada unsur kelompok orang berkumpul ramai. Paya doa tuhum berdoa satu orang yang berkumpul ramai, tapi yang berdoa imam dipimpin oleh imam. Fauyaminu ghusairuhuk yang lain ikut mengaminkan. Amin, amin. Ilah ajaibuhum Allah, Allah mengabulkan doa mereka. Begitu riwayat Imam Al Bayhaki dalam kitab As Sunan Al Kubro. Apa yang Ustaz doakan tadi? <tuh> ya Mukan libal qulub, wahai Engkau yang membolak balikan hati. Yusbia ummukminan wayumsi kafiran. Paginya beriman, petangnya nauzubillah nauzubillah nauzubillah kafir. Allahu. yang ada di sebelah kiri ini disebut dengan kalb kalb artinya jantung berbolak balik pagi baik petang siang baru berubah maka diminta tadi yaa muqallibalqulub wahai engkau yang membolak balikan hati sabit kokohkan sabit tancapkan sabit kuatkan ala dinik dalam agamamu wa ala ta'atik dan dalam ketaatan kepadamu yaa musarrifalqulub サンフ a イクアラーケンケキリアワナシンワマサウワハデミジワデンプンシプタアネファアルハマハフュージュ a ロハワタワハビサディアマガラケキリビサディアマガラケキリンタアディヤモサリファルコルウワイエンコヤマガラケンケキリ Aladinik dalam agama wa al taatik. Kemudian kita mintakan ampun. Rabbinalfilanaznuubana. Kita tak egois untuk diri sudah astaghfirullah, tapi kita tidak sombong. Kita tidak memikirkan diri saja. Orang lain kita pikirkan. Berapa yang kita mintakan ampunnya pagi ini? Banyak sekali. Rabbinalfilanaznuubana. Dosa kami. Wali Wali Da'ina keluarga orang tua kami, Wali Aba'ina ayah kami, Wali Ummahatina ibunda kami, Wali Azwajina pasangan hidup kami, Wali Zuriyatina anak cucu-cicit keturunan kami, Wali Mashaykhina tuan-tuan guru kami yang sudah mengajarkan kebaikan kepada kami, Wali Manshahrana yang hadir dalam majlis ini, Wali Manshahrana yang tak hadir karena ada sakit uzur syar'i. すっごい。 パパイミングで言うと、あなたは、あな Banyak orang menganggap ini rutinitas Yang penting sudah salat Yang penting berzikir Yang penting sudah doa Tidak ada perlindungan sama-sama Rutinitas Hanya seperti burung beo saja Beo ketika pagi selamat, pagi selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Sampai jam 5 sore pun Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Tidak ada makna dalam fikiran Tidak ada dalam hati Yang penting diucapkan mulut Karena sudah biasa Tidak ada makna dalam hati Dalam Islam diajarkan ucapan yang diucapkan mulut. Direnungkan di dalam hati. Diagungkan di dalam jiwa. Maka itulah yang membuat kita ini menjadi kuat menghadapi hidup. Hidup ini seperti baktera sampan di tengah lautan. Ombaknya kencang. Anginnya puting beliung. Karangnya tajam. Kadang-kadang ombak tak ada. Tapi karang menusuk dari bawah. Kadang-kadang tak ada. Tapi angin dari kencang. Patah tiang. maka tidak ada yang bisa menguatkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tadi malam macam-macam kita hadapi apa yang bisa menguatkan kita subuh ini kita angkat kedua tangan Allahu Akbar kemana kita hadap ini? Kita bukan menghadap kepada batu yang tak bisa mendengar, tak bisa melihat. Lalu kenapa Ustaz menghadap batu Kaabah? Itu hanya arah kiblat. Fawali wajhka, hadapkanlah wajahmu syatur al Masjidil Haram ke arah Masjidil Haram. Allah pun tidak mengatakan hadapkanlah wajahmu ke Kaabah. Seandainya disuruh menghadapkan wajah ke Kaabah. ただ、さと、なりきたいにやんわじゃんやったカーバー。まげまなも、まなパッカンわじゃん、サブラスメル、カリリマンブル。だりきに、だりたんじゅん、ピナン、カマカー、ラパンリキロメテル。バッジャーラ、さと、スリキッサニャブにゃん、サブキロメテル。 パッカカバー k ピマシーキナタナハローマカニャアラキブラッキータバギオランヤン a ラダディダーマスジディアラーアラネタパッカカ k ーバギオラ a b a h asal kena Masjidil Haram sah bagi orang yang tinggal di luar tanah haram リテナ、リマキロメタル、トゥ7キロ、リマタンバトゥジはドゥアブラスキロ、それママシトパケドゥアブキロ、イトゥ、マシサ。タピカロウダルラルカカナン、アントゥカピラメッモセタロウダルラルカキリ、ケソマリア、マカキタグウサハ、マカニョウウウウアウトゥアキタデュルカロ、マチ、リマナアラキブ a ティニ、アラカバラア、アガカカ Tak たったパットルカバー、ア h カバー、アガカカナンシケ、キタ a ルサハンチャリアラ、タピキタティダ、マニャンバーアラ、ハニャマニャンツーカンアラ、カナアラ、インゲンキタマガダ、クルラムサトウ、アワニャトゥングアラ、ハディゲイウマトゥコムウマトウアイダ、インイウマンヤンサトウ、トゥハネサト Allahu Akbar Dari Maroko sampai Marauke Bahasa yang dipakai satu Al-Fatihahnya berbahasa Indonesia Tidak sah Batal solat Menurut mazhab syafi'i Keluar dua suku kata Batal solat Oh Tuhanku Batal solat Maka semuanya satu arahnya satu umatnya satu bahasanya satu kiblatnya satu Tuhanya satu tata cara ibadahnya satu disyariatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita menghadap bukan kepada Dia. Kiblat tiga, kiblat kening ke lantai, kiblat mata ke tempat sujud, kiblat hati kepada Allah, kiblat dada ke arah kiblat. Ke arah kaabah. Maka kemudian ketika itu, kemana kita menghadap? Sebenarnya diucapkan wajah tu aku hadapkan wajhiyah wajahku. Lillahi fatara samawati wal ar. Dia yang menciptakan segala planet bintang ke bintang, matahari dan bulan, Merkurius, Neptunus, Pluto. Dia yang menciptakan itu semua. Aku hadapkan wajahku kepada Dia, bukan kepada Presiden, bukan kepada Gubernur, bukan kepada Walikota. Aku hadapkan wajahku kepada Dia, Nya yang Fattara Samawati kepada Dia yang menciptakan langit, wal-arok dan bumi. Hanifan, aku hanya condong kepada kebenaran. Musliman, aku hanya berserah diri kepada Dia. Wa ma'anamin al musrikin, aku tidak mempersutukan diriku dengan apapun. Setelah itu kita serahkan semua. Masalah, masalah. Dunia ini terlalu besar, mau dimasukkan ke dalam kepala. どういうことか Kita fikirkan, tapi tidak terlampau kita masukkan ke kepala. Karena kalau kita masukkan ke kepala, pecah kumbul darah. Tak sanggup. Inna solati solatku, wa nusuki ibadahku, wa ma'yaya hidupku, wa ma'mati matiku lillah. Semua surah kuserahkan kepada engkau, ya Allah. Tapi tetap ada usaha. Saya tak ingin setelah pengajian ini bapak ibu pulang. Lalu anaknya nanya. Papa tak kerja hari ini? Tidak. Tanggal merah. Tak ada urusan-urusan yang mau diurus. Saya tak mau mengurus lagi. Kata ustaz serahkan ajalah semuanya kepada Allah. Kita tetap ikhtiar. Ada kudrat, ada iradat. Abdul Samad bisa bicara pagi ini. Bisa bicara. Bisa menggunakan tangan. Bisa mengayunkan kaki melangkah. Ini semuanya dari Allah. Tapi ada usaha. Usaha yang baik. Itulah dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian di akhir salat. Kita pula menyerahkan lagi kepada Allah. Di awal salat kita serahkan. Di akhir salat. At-tahiyatul semua penghormatan. Mubarakatuh. Semua keberkahan, keberkahan, keberkahan. Salawat. Semua doa-doa. Munajat. Permintaan. Permohonan. Tayyibat. Semua yang baik-baik. Lillah. At-tahiyatul mubarakatuh. Salawat. Tayyibatulillah. Bukan punya aku. Kalau hari ini aku dimuliakan orang, tanganku dicium orang, aku disebut Al Mukarrab dimuliakan, itu hanya pemberian Allah, pemilik aslinya At Ta'hyatul Mubarakah, Tu Solawatul Taibatulillah. Setelah itu kita koneksi hubungan dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu Alaikum, ayuhal Nabiyyu wa Rahmatullahi wa Barakaatuh. Saya kalau mengucapkan salam sama bapa, kebetulan bapa ada di depan saya. Assalamualaikum. Tapi kalau bapa jauh, nun, jauh di sana, saya akan katakan Assalamualaikhihi. Dia jauh. Tapi kenapa bunyi kalimatnya seolah-olah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada di hadapan kita? Ini di kita, ini dia. Assalamualaikum. a ピリアジ a オサリコタ a ンジョンピナン k マディナラファンリー・ボキノメテル パゲマンアキタマウンチョフ・キャンサーラムコパダオライスラムディアジャーカン・マッソルローアリウス・ラフュニャキヒドゥパンヤンタ・サワーディングンキ Kenapa? Ketika dia mengatakan Inna salataku ma'nu zatun alaiya, salawat kalian, salam kalian akan dibawa akan ke makamku oleh para malaikat, dipersembahkan mereka. Belum matahari terbit di Tanjung Pinang, salam kita sudah sampai ke kota Madinah. Ini salam dari jamaah Masjid Al Azhar. Pantai Impian Tanjung Pinang Kepulauan Riau Ya Allah Ya Rasulullah Ini salam mereka Dibawakan kepada Nabi Datang sahabat bertanya Jadi jangan Bapak Ibu bayangkan sahabat itu Mgih Samikna wa atokna Sahabat itu rasional Ketika Nabi mengatakan salawat salam kalian Dibawakan ke makamku Sahabat berpikir Kaifah صلاة tuna ma'arud atau na'alayi kau w a k, au, k ar ar、ah, t arimta. Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makam engkau,、ok, sedangkan engkau arimta, arimta artinya sudah mati dimakan cacing tanah, sudah busuk. Tengok, mereka berpikir rasional, mana mungkin Nabi bisa menerima salawat kita, sedangkan dia sudah mati dimakan cacing tanah. Nabi menjawab. アラマルアルバージサーデルアンビアー、<音楽> ah ah ah、u ラマンハ a ンカンタナ、ママカンジャサンパラ a ビ。ハ n ン t a チンタナ、ママ a n ジャ a ンパラナビ。イトヘバニャ a n g ュ a マティシュリブタウン、ジ a サンネタ s マカ h h d チンタナ、セダンカンオ n ンセカラ、マシヒドクセハプルズドニマカンチェチン。ディアベテ l メ t u s ブルームが1つの人を見つけたら、1つの人を見 a けたら、1つの人を見つ n たら、1つの人を見つけたら、s つの、um oh, it a を見つけたら、1つの人を見つけ a ら、1 a n 人を見 e けたら、1つの人を見つけた a 1つの人を見つけ a ら、1つ u 人 i 見つけたら、1つの人を見つけたら、1つの人を a つけたら、1 i の人 t 見つ dimakan c a c i た g tanah ya berapa p e r s e た seribu p e r た e n saya p e r た a y a p e r 見 a h た s t a d n e n g け k j e n a z a h n y た tidak kok u s ら、a d percaya Singkat cerita, penggalian PLTA Koto Panjang, Kabupaten Kampar. Perbatasan dengan Sumatera Barat. Berapa desa yang tenggelam kerana dialirkan air. Bagi masyarakat yang ingin kuburan Datuk Nenek Moyangnya ziarah. Jangan sampai ziarah ke PLTA. Al-Fatihah. Tak ada lagi kubur. Maka supaya pindahkanlah, digalilah makam Nenek Moyang. Al-Fatihah. Seorang ulama besar saya tak mau sebut namanya nanti bapa ibu datang pulak ramai ramai bawa botol aqua ke sana begitu digali apa yang terjadi jangan kendagiknya kain kafannya pun tak dimakan cacing tanah putih bersih seperti dimakamkan puluhan tahun yang lain yang melihat dengan mata kepala bukan satu dua orang ramai melihat semuanya bertakbir takazin. アクバー、クワサ、n g ウカ k ィア、r ニャク a サ、ウラマ、トワンシェフ、ボサ、テ t ダディマカンチェチンタナ、アクワヤンディイ a カッアラ、ウナンジューカ a ティ、アラ、シュマイン、カシタウ、ハイ、オランギャ n a プチャイア、バワモアマティダディマカンチェ a ンタナ、ジャガ a カナ a ア Sedangkan orang yang,、ah, an yang, sed yang ikut Nabi Muhammad pun kalau i s t i q テ m a h アポレギー・モアマン、ソロ・ロー、NO. ・ワンデ・ユー・ソラマカ・キ a ィカ・ p チャペン、サラム・ヤキン、サラム・キタコ・ポレディア、デた a ム・ディアム・バラスネア、アカン・アカン・キタボ・ハダ・ハダ・パンディア、ア・サラ・モア・レイカ、アユ・ハデ・ビュー、ワー・マト・ローヒー、ワー・ワー・ローカー、トゥ、ピスカ・ランバニャ、オランタ・インアン・タ・インディア・ウ・ジャペン、アド・ソラム・モア・ソラム・ソラム、ソラム、ソラム、ソラム、ソラム、ソラム、ソラム、ソラム、ソラ Tidak ada dialog, tidak ada ingat apapun tak dia ingat. Yang dia ucapkan itu siapa? Bukan sembarangan. Nama yang ketika disebut namanya bergeter semua makhluk di atas muka bumi. Assalamualaikum, Ayoohad Nabiu Warahmatullahi Wabarakatuh. Tapi begitu pula hebatnya Islam ini. Yang dapat salam bukan cuma dia yang ada di Al Madinah, Al Munawwarah. Kita yang di Tanjung Pinang ini pun semuanya dapat. Wasalam.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 Tak disebut di situ. Wassalamu alaikum waalaikumsalam. Keselamatan untuk kami dan semua manusia yang sedang tidur-tidur, yang sedang mabuk-mabuk, yang sedang berzina. Nah, Wassalamu alaikum. Keselamatanlah untuk kami. Waalaikumussalam yang soleh-soleh saja, yang ibu sedih. Sedihlah kami pak Ustadz. Kenapa? Tadi di dalam solat itu yang dikatakan, wassalamu alaikum wa alaikum baleh lahi solihin. Kami kan solihah. Yang solihah masa nggak dapat pak Ustadz. Menurut kaidah bahasa Arab, kalau sudah disebut solihin, yang solihah ikut. Makanya ibu yang punya anak perempuan jangan sedih. Iza matal insan. Kalau ada orang mati, ingkotoh amaluhu, putus amalnya. Kecuali tiga, waladun solehun. Anak yang soleh. Ibu sedih, anak saya tiga-tiga perempuan pak Ustaz. Kalau disebut anak soleh, yang solehah masuk. Begitu juga salam, saya kalau mengucapkan salam, itu kalimannya untuk laki-laki. Assalamualaikum. Perempuan tak ikut. Makanya ada penceramah dia buat dua. Assalamualaikum, waalaikum nassalam. Secara bahasa Arab kalau sudah disebut laki-laki, perempuan ikut. Tapi kalau disebut perempuan, laki-laki. Belum tentu ikut. Nah, ketika kita ucapkan salam. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sali'in. Yang soleh-soleh dapat. Itulah kenapa ibu ketika mengandung yang dia minta. Ya Allah, kasih aku anak yang kaya. Kasih aku anak yang pejabat. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sali'in. Maka yang dia minta Rabi Habli minas salihid kasihlah aku anak yang soleh ya Allah kalau dia wali kota dia wali kota yang soleh kalau dia gubernur dia gubernur yang soleh kalau dia komlomarat komlomarat yang soleh kalau dia menjadi anak jadilah dia yang soleh karena yang soleh sajalah yang mendapatkan selamat dalam setiap solat. Dan itu tak pernah ditinggalkan orang. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita pun bersolawat. Mazhab Syafi'i orang yang tak bersolawat, solatnya batal. Sependek-pendek so, solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Sah. Tapi kita pakai salawat Ibrahimnya, kata salametan anak Ibrahim waalaikum warahmatullahi wabarakatuh anak Ibrahim waalaikum warahmati Innaqakami idhu majid. Cukup. Tapi kita tak mau cuma sampai situ. Tambah lagi. Allah maafir lima kadam tu. わかる lagi Hadis riwayat Muslim jangan engkau salam sebelum minta perlindungan dari empat Allahumma ini awuzbi kamin azab bijahannam jauhkan aku dari azab bijahannam wa min azab bil qabr jauhkan aku dari azab kubur wa min fitnatil masya wal maut jauhkan aku dari azab hidup dan mati wa min sharif fitnatil masyih dan jal jauhkan aku dari azab fitnah masyih dan jal cukup tambah lagi yang terakhir. Allahu ma'ani pesan Nabi kepada Muaz bin Jabal. Hai Muaz, jangan sampai kau tutup akhir salatmu. Di duburi salat jika di kuli duburi, dubur belakang. Abu belakang salat di akhir salatmu. Allahu ma'ani ala zikrika wa syukrika wa usnai ibadatik. Abis itu dia pun mengucapkan salam. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Sempurna menghadapi hari dengan cerah, menghadapi dengan tatapan positif. bersandar k e p a d a Allah Subhanahuwataala motivasi yang dibangkitkan o i v e n t i a n g a mari s e a n g a ン w a k t ス di dalam ェ o n v e n ー i o n h a l l hotel dibangkitkan semangat para PNS didatangkan motivator dari Jakarta mari semangat semangat kerja kerja kerja kerja begitu keluar dari hotel letoi lesu semangat yang datang dari luar makan オーシマンスマンスブーランススーダータウンサキッガンハビスポニャキッダーラブトゥパニャイトゥスモアアデラオフローシス Dokter pun melarang. Jangan minum ini. Jangan makan ini. Jangan ini. Kenapa? Semuanya menggumpal di dalam. Menjadi kanker. Menjadi penyakit dalam. Macam-macam nama penyakit sekarang. Tidak ada motivasi hidup yang lebih hebat. Maka Allah berfirman. Ya ayu allazina amanu. Ayu orang beriman. Istainu. Minta tolong kepada Allah. Bisa beri wassalat. Solat. Solat. Solat. Ketika kita down yang mengangkat ke atas solat, ketika kita jatuh yang menaikkan semangat solat, maka satu-satunya jalan adalah solat mendekarkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pas. Jam 6. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tadi Pak Protokol mengatakan. Mungkin ada pertanyaan. Saya akan jawab insya Allah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Lebih kurang 50 menit. Saya menyampaikan tausia ini. Aku dukau lihada astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli al Syukuran, terima kasih Baik, Masya Allah Bismillah Kurban sebaiknya atas nama siapa? Anak atau bapak? Nama bapak Kalau kurban itu nama bapak マカ a ス a リダパッアナダパッ n ュマッチュダ a ッ a ピ a zaman nabi b e r k ヤ r b a n kepala rumah tangga tapi jangan gara-gara u c a p a n saya ini bapak yang sudah b a y a r tiga ditarik lagi kemarin dia sudah datang ke masjid al azhar Saya, saya. call、so、il. a veter e g i n y a し b ら g u s Bagaimana kalau satu orang satu sapi Mantap Bapak bawa satu kerbau Saya satu kerbau sendirian Bagus Nabi pernah buat tak Pak Ustaz Nabi bukan satu sapi Seratus ekor ontak sendirian Tahun ke sepuluh Waktu haji wadah Baca hadis suhaib Nabi berkurban Dia potong sendirian Enam puluh tiga ekor Dilanjutkan Ali Tiga puluh tujuh Nam tiga tambah tiga puluh tujuh Seratus ekor ontak Kali tiga puluh tujuh イスティーニバニャー Hitungan kurban itu per jiwa apa perkaka Pak Ustaz? Minim. Seminim-minim. Per kepala rumah tangga. Yang agak mantap, perkaka. Yang lebih mantap, satu orang seratus ponta. Nah, mau pilih mana? Jangan ketika mau masuk surga, mau yang atas. Tapi berkurbannya yang paling bawah. Itu orang tidak fair, tidak balance. Tak seimbang, sungsang isi kepalanya. よおらまさかのカミキジャナトルフラウスやんポインティギータピクリティ a ミンサーラークルバンカムクルバンガパパラウマタンガジャシュククトウウィッパニャクルバンラスラトゥエコーカミンスラトゥ ekor、di、t プ n j ン n g Pinang、inilah、パヤ a n g n y a mana、lebih、a ジ d o l kurban、kambing、atau、bergabung、dengan、tujuh、orang、kurban、sapi、 すみませ n 私の a うことは、私の言う a とは、私の a う a とは、私 r 言うことは、私の言うことは、私の言うことは、私の言うことは、私 a 言 a ことは、私の言う a とは、私の言うことは、私の言うことは、私の言 a ことは、私 a 言 a ことは、私の言うことは、私の言うことは、私の言うことは、私の言うことは、私の言うことは、私の言うことは、私の言うことは、私の言うことは、私の言うことは、私の言うことは、私の言うことは、私の言うことは、私の言う b とは、私の言うことは、私の言うことは、私の言うことは、私の言うことは、私の言うことは、私の言う a t u kambing 200 kilo 何で2時間の7間をかけて、2時間の時間をかけて、2時間の時間をかけて、2時間の時間をかけて、2時間の時間をかけて、2時間の時間をかけて、2時間の時間をかけ d 2時間の時間をかけて、2時間の時間をかけて、2時間の時間をかけて、2時間の時間をかけて、2時間の時間をかけて、2時間の時間をかけて、2時間の時間をかけて、の時間て、2時て、2時間をかかかけて、2時間をかけて、2時間をか t て、2時間をかけ b ニアポ i ティア、キラ i ラカン a ィングザ i コウ i ス、アト n ピグモ。マナヤンポリンバニャンディングヤヤヤンバリン a k スディ a イマ a g インティーレリパ a コルバン、ビサディネイマティファケ k ミスケ a デンマ g カスダセタウォン、エニタマカンディング、キタヤンスダボ a バリエイマカンディング、アンビルセチュコプネザヤ、カ a ナビイトマカネシキツザヤ、ア u ラメン k ビディウトアイヤティ、ディアンビルネスモトワクスワク p ワクス g ク、パンガ atinya Makan cukup Ada pun dagingnya Bagi ke paket meski Itu paling akmal Pak ini dua kupon untuk bapak Saya tak mau Pergi balik kupon、meski. Serius bapak tak mau tak. Dagingnya diantar Sama saja Kupon tak mau Daging mau Jika kita berkurban kambing Bolehkah kita mengambil bagian daging kurbannya sapi 何で言うの もう一つの言葉を言うことができない。でも、言うことができない。でも、言うことができない。でも、言うことができない。 Tak hitungannya tak boleh satu sapi lebih. Kena ada juga sekolah membuat saya tak tahu di Tanjung Pinang ada sekolah membuat depukan baru satu satu lokal satu sapi tak bisa. Mereka tanya pak ustad ni kami mau mendidik anak sekolah. Kalian mendidik tak betul. Subhana kita begitu. Jadi kalau mau buat satu lokal satu sapi gimana? Anak-anak iuran satu orang. 2 0 0 0 0ピン、0 0 0サーピ0 0つのサーピ l 2つのサーピン、2つのサピン、2のサーピン、2つのサーピン、2つのサーピン、2つのサーピン、2つのサーピン、2つのサーピのサーピン、2つののサーピン、2つのサーピン、2つのサのサーピン、2つの でも、それが大事なのですが、私たちはこのような人がいないと、私たちはこのような人がいないと、私たちはこのような人が n な a と、私たちはこのようなものを見つけることができます。 Banyak perbuatan kafir yang kita tiru seperti Ustaz kata ultah tiup lilin nanti diponis kafir apa sampai segitu sekali Pak Ustaz? Ini nampaknya tak bisa menerima karena setiap tahun tiup lilin. Ini tak betul dalil Pak Ustaz ini. Dari mana dalil Pak Ustaz? Saya bacakan dalilnya. Mantasabah bi taumin fahuamin hub. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum maka dia bagian dari kaum itu. マンタシ a バーシャピンイクトイクトラディシースワトゥカウファコアミノパキャディアバギアンダリカウフィット。Laluga tang kawan a y a m n g r i t i q u e zaya, katadia エンテイクトイクトンカウルバン、マルタンパカトリックカナダジュガヤンソタカトリックアテンマタアソーバンブギン Dia, N.T. Snap-on send went Through the to the dieser propri-? 何で tan が li k うの<音声> パパイクルチューパンジャー、パ、ah ah、n イクル i ューパンジャー、h パイクルチューパンジ a ー、a パイクル a ュー i ンジャー、パ a イ a ル a ューパンジャー、パパパ n ジャー、パパンジャ a パパンジャー、パパンジャー、パパンジャ a パンジャー、パンジャー、パンジャー、パンジャー、パンジャー、パンジャー、パンジ dalam masalah akidah dibelikan anak topi kerucut panjang topi kerucut panjang namanya San Benito meniup lilin itu. ini sudah k o m p l で t k e k a f i ン a n ini. malam tahun baru d i p a k a タ anak u l ピ n g tahun b a r タ d i p a k a ピ pakai topisan ben itu. itu topi datang dari mana? topi itu dibuat oleh ratu Spanyol e l i ト a b e t h ratu Inggris e l i ー a b e t h ratu Spanyol Isabella. 日本語は700年とで、大事なことで、大事なことで、大事なことで、大事なことで、大事なことで、大事なことで、大事なことで、大事で、で、大事なことで、大事なことで、大事なことで、大事なことで、大事なことで、大事なことで、大事なことで、大事なことで、大事なことで、大事とで、大事なことで、大事なことで、大事なことで、大事なことで、 ブリキントピーさん、ベニトウウントアナ。ニカナサイアン、なんていうのバーグジャンワリー、ドアリ a トジ t ブラス。バーグリキントピーパンジャン、ブリキン。トランペット、トランペット、トランペット、プリンジアン、ラマ。ブカ、キタプリンジアン、ラマ。アナディトリス。イトゥー、キャンセクダー、シンボル。シンボル、シンボル。ハロスディパハミディンアンバイ。サイアン、ウスターキナポク Dalam masalah fikih, okay, mau pakai Hanafi, mau pakai Maliki, mau pakai Syafi'i, mau pakai Hambali, tak masalah. Dalam masalah fikih saya tidak ketat dalam satu Mazhab. Tapi kalau sudah dalam masalah akidah, akidah tak dapat ditawar-tawar. Saya beli topi. Topi ni cantik, sayang betul saya dengan topi. Dibeli di Port Said, dekat dari Cairo. Port Said ini kawasan bebas cukai, tak ada cukai. Kemana-mana saya pakai itu topi. Suatu hari saya pergi ke satu daerah namanya Mahallah Kubro dari Kairo sekitar 150 kilometer jalan-jalan. Pas sedang solat di masjid dipanggil semua bapa-bapa. Tengok sini, shofo. Dia ingin tengok kawan suah. Saya tunjuk. Saya sangka dia mau uji peci saya. Wo,、oh, peci saya bagus. Tengok, tengok. Begitu dia pegang dia sobek peci saya. Ko ya? なんでそうでとピザ屋では、いに sale? せんたまがピチュー sale? なんでら、いにくしみんながいにくしバラカーがんすってらじゅうにうたったらばしゃばしゃのゃら。マレーカー、オランオランエローパー、マンバワー、sale ってくるでらんや。ブンデラ、いにくし、sale って。 サンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプル a ンプルサンプルサンプルサンプ e b i プルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンルサンプルサンプルサンプルサンプサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンサンプルサンプルサンプルサンプ ジャンアンサンフェンメレカマティックメネガルケンサレイエリングィムレカデンアンパランサレイエトゥレインディテンペルケンサレイディブラカンアンブランカロムスジェトピニアンブランバレイデシネアンブルピロピロイト Lambang yangada di ランガンブル i ーシュダムロバンブインルナイルサラームシュダムロバーサ a リンティダーサー・ウランタウォ a デ i ア・マジェリカフェ i パリンティダーサー・ウランタウォッディア・マジェリカフェ e パリ n g l ダーサー・ウランタウォッディア・マジェリカフェル・パリンティダーサー・マキー・ディアンタ・キリアン・ラハッディアン・パランサー・ピューロン・ギ n i simbol hati-hati dengan simbol パンん、パゲマンをコミュニアフォンバギアンディングクーバー、バギアンディークーバー、フォンバギアンパービディウトハイアティ、マカンダギンヤセリキ、タピアンパーリングバグス、ハティ、カビディハティ、パンナビパダパギタンガスクルズウヘジャー、ダリパギディタダマカナパバ、 シーサーヤ パパパパパパ n パパパパパパ a パパパパパパパ a パパパパパパパパパパパパパパ a パパパパ o パパパパパパパパ a パパパパパパパ a パ a パパパパ e パパパパパパパパ e パパパパパパパパパパパパパパパパパパ e パパパパパパ a パ a パ a パパパパパパ a パパパパパパパパパパパパパパパ e パパパパパパ a パパパパパパパパパパパ l パパパパパパパパパパパパパパパパパパ k パパパパパパパパパパパパパパパパ a パ a パパパパパパパパパパ a パパパパパパパパパパ a パパパパパ a パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ i パ a k sampai yang, yang tengah. Kalau di Pekanbaru, di tempat lingkungan saya, bagi masyarakat satu kupon, yang berkorban satu kupon. Berarti pekorban yang sekaligus masyarakat dapat dua kupon. Itu belum sampai sepertiga. Sekali lagi, jangan gara-gara ceramah saya, besok semuanya minta sepertiga. Habislah.、Ini. Jadi dia mau tanya yang paling bagus, itulah yang paling bagus. アサル・スダディバギ、マレカ、ダラム・プラスティック、イ a バパス・バゲー、アンゴタマサラカ、3マラ。マジャリ・コーバン・コレクティック、ティダム・スティック・カンビン・キタヤン・キタマカンプラ。 atau sebagaimana yang biasa dilakukan proses pembagian di daerah kami sistemnya dari seluruh ewan kurban setelah disembelih seluruh daging dikumpulkan baru setelah itu dibagikan daging sesuai dengan porsinya kumpulkan semua lalu setelah itu dibagi-bagi lalu dibuat plastik-plastik baru bagi masyarakat itu sudah sesuai tidak perlu kita bagi ribet, jelimat, sulit jangan membebani dengan yang tidak dibebani oleh syariat la yukallifullahu nafsan illa us'ahat カロンとボーロ、ニケトランライ、カロンとボーロ、ビアラーダリルボー、ボるロとバン。 カロンダーマントボロボロモディワトボロンコンボロモディワトモリンカーワクトロボントラカロスダジャディバンブコネンドワコモンキナンカロティダディアパタカパ ini kepala p ラ c a h パケジ s バペアパケジルバペアパケジルバペアパケジルバペアパケジルバペアパ m ジルバペ a n i ジルバペアパケジルバペアパケジルバペアパケジルバペアパケジルバペアパケジルバ a アパケジルバペアパケジルバペアパケジルバ l アパケジルバペアパケジルバペアパケジルバペアパケジルバペアパケジルバペアパケジルバペアパケジルバペアパケジルバペアパケジルバペアパケジルバペアパケジルバペアパ m ジルバペアパケジルバ a アパケジ a バペアパケジル a ペアパケジルバ perempuan. a ピー・スティザヤマシーフランパワータピアナ a デイ・ココナカア a アデイ・ l ンケチル・エニズカラン・クラステ e ガエスディー・ a n ステ e ガエスディー・ブルマキル・バレイ・ティダー・ボール・ダー・タンク・ a n ザイヤ・グロタ・パケジ a バー・カラパケチル・ a ンジン・チル・ランジン・チル・ラン a n ジャー・ランダ・ランジェイヤ・カタウン・トゥア・ジャー・クラス・クラス・ブトゥー・ラン apa apa mereka benci 何て言うの Pala tanzuwan zira tuhizra uchrak dosa bapa tidak melimpah ke saya dosa saya tak melimpah ke bapa mana mungkin si bapa menanggung dosa anaknya dosa anak tanggung sendiri dosa bapa tanggung sendiri lalu kenapa anak yang tak berjilbab bapa tanggung jawab anak itu dititipkan Allah di rahim istri bapa. ジャガリアカタオラタ k ラ、um、キュ e キ n ーマン、シティアカムカパラマタンガ、コミンピン、ワキューキューマス g ルンアラエティ、シティアカムアカンビタニア、テントンアナニア、テントンイスティリア、マカディアテタプルタングンジャワ。ジュ g ストラヘル、ワツラツヤ。バギアンスダ u kuning, buat surat wasiat. aki pada s カ、ah、r オワヤ、カラ t ワヤ、カラ a ワヤ、カラオワ t a ラオワヤ、カラオワヤ、カラオワヤ、カラオワヤ、カラオワヤ、カラオワヤ、カラオワヤ、カラオワヤ、カラオワヤ、カ e r ワヤ、カラオ a ヤ、カラオワヤ、カラオワヤ、カラオワヤ、カラオワヤ、カラオワヤ、カラオワヤ、カラオワヤ、カラオワヤ、カラオワヤ、カカカオワヤ、カカカカカ、カカカカカ、カカカカカ、カカカカカ、カカカカカ、カカカカカカ、カカカカカカ、カカカカカ、カカカカカカ、カカカカ、カカ、カ、a カ、カ、カ、カ、カ、カ、カ、カ、カ、カ、カ、カ、ini mau p i k n i k a p a mau mati kertas terakhir サラッサナアパサジャーやんモスティキタキタウィー。ウバニャーレ。パタマサヤバギ、ソラッサナッ、マノロウウタ n ワクトウ。ソラッサナッ a ヤンパタママノロウタンワクトウ、トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ r ゥトゥトゥトゥトゥトゥ i ゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥト、セムセム、サワウン。 サラッサンナン・イスラッ。サラッナン・イスラッ。サラッナン・イスラッ。サラッサンナン・イスラッ。サラッナン・イスラッサンナン・イスラッサンナン・イスラッサンナン・イスラッサンナン・イスラッサンナン・イスラッサンナン・イスラッサンナン・イスラッサンナン。 Duduk berzikir mengingat Allah, pengajian ini majlis zikir Habis ini nanti kita sholat sunat israf Usallinya, usalli sunnatal israf Raka'ataini lillahi ta'ala Artinya sholat setelah terbit matahari Tapi jangan langsung sholat ketika terbit matahari Lewatkan 12 menit Cara ukurnya macam mana? Tengok waktu maghrib Sekarang kita maghrib jam 18.16 Berarti sholat sunat israf jam 6.16 Cuma ikhtilap antara dua jam Yang satu Hanafi, yang satu Maliki. Okey lah, berbeza tipis. Maka yang Jamak、ah、ni sudah boleh kita solat sunat islah. Tuh, dalilnya pak ustadz, buka blog saya www.somadmaroko.blogspot.com. Sudah saya tulis di situ. Tempel di dinding papan pengumuman masjid. Setelah itu solat sunat duha. Setelah itu solat sunat awabin. Setelah itu solat sunat kabilah. Zuhur. Setelah itu solat sunat ba'diah zuhur. Setelah itu solat sunat kabilah asar. Setelah itu solat sunat kabilah maghrib. Setelah itu solat sunat ba'diah maghrib. Setelah itu solat sunat awabin malam. Awabin ada dua. Awabin siang. Setelah duha. Awabin malam antara maghrib dan isya. Setelah itu solat sunat witir. Witir sudah bisa dilaksanakan setelah isya. Setelah itu solat sunat tahajud. Kalau witirnya setelah isya, nanti malam tahajud saja tidak witir lagi. Tak boleh witir dua kali. Tapi kalau tak witir setelah isyak, nanti malam tahajud ditutup dengan witir. Itulah salat sunat yang menurut urutan waktu. Habis. Yang bagian kedua, salat sunat yang tidak ada urutan waktu. Salat sunat wuduq. Habis wuduq. Usalli sunnatal wuduq. Raka'ataini lillahi ta'ala. Salat sunat ta'ubat. Salat sunat tasbih. Salat sunat hajat. Salat sunat safar. Memusafir salat sunat. Salat sunat istikharah. そうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだ Bagaimana tentang sholat fajar? Benarkah dua rakaat sebelum subuh dinamakan sholat sunat fajar? Bukunya sudah saya tulis. Download di internet. Gratis. Tujuh-tujuh tanya-jawab sholat. Enter. Gratis. Pertanyaannya. Apakah sama sholat sunat fajar dengan komliah subuh? Sama. Mana dalilnya? Hadis riwayat muslim. Ada di situ satu bab. Bab sholat sunat fajar. Nabi menetapkan waktunya. Wana Rasulullah s.a.w. yusalli rak'atai al-fajri Ba'dal azan Nabi salat sunat fajar setelah azan Bagi yang pakai usalli Usalli sunnat al-fajri rak'atai ni Sah Usalli sunnat al-subhi rak'atai ni Qabliyatan Sah Ayatnya Rakaat pertama Qul ya ayuhal kafirun Rakaat kedua Qul huwa allahu alayhi Hai Robb minat dunia awam afiha lebih baik daripada dunia dan seisi nya. Wallahu a'lam bisshawab. Selama menyampaikan ini banyak cakap saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati bapa ibu tuan tuan. Saya mohon maaf. Aku lakukan di hadap Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdikaashhadu wallahi laa anta astagfiruka wa taufiilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 私たちは私たちの会話をしてく Wahsalahtah yang musafir sampaikan ketujuannya ya Allah. Walamari dan illa shafaitah yang sakit berikan kesembuhan ya Allah. Walamayyitan illa rahimta yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayangmu pada mereka ya Allah. Walahajat temin awal hidup dunia walakhirah la karida walla nafihah salah illa qadaitah wa yasartah ya rabbal alamin. Segala cacat, segala kekurangan, segala aim tutupi, segala hajat dunia dan akhirat baik bagi kami di dunia dan di akhirat, baik bagi kami untuk hidup. Hidup dan mati kami. Maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wala takhtim alayna bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhirakala minain dan tihai ajalina. Jadikan ucapan terakhir kami ketika ajal kami sampai ketika Israel mencabut nyawa kami. Yang terakhir keluar dari mulut kami. La ilaha illallah. サラリーマンの皆様にお越しいただきました。